בעזרת השם יתברך, בזכות רבנו הקדוש, קונטרס ימי התלאות. בו יסופר ויבואו הר את כל התלאה, אשר מצאה את מורנו מרנת זכר צדיק וקדוש לברכה, ושאר אנש, תלמידי הנחל נובע מקור חוכמה, רבי נחמן מברסל, זכותו יגן עלינו, אמן. חיברו מורנו הרב רב רום ברב נחמן מטולשין, ובפעם הראשונה נדפס על ידי הרב החסיד רב שמואל הורוביץ הקדמה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 ועל כן התחילו הדברים להיכנס בלב מוישה הנעל. וישאל את אשתו אם תקבל למנהוגת, והשיבה לו שהיא מרוצה על זה רק באופן, שייתן לה על כל פנים מחצית אושרו. ונטרצה מוישה לזה, וחילקו ביניהם מיד את כל רכושם מחוט ועד צרוך נעל, ונתן לה גט. ונשא אחר כך אשתו השנייה, שהייתה אחות הרב מטמפשיל, שהיה מקורבי הרב מסווארן, והוליד ממנה בן ובת. וכאשר נקיימו דברי רבנו זה על אודות האיש משה ואשתו אלקה, ואשתו אלקה ילדה לו בן ובת, שמח מאוד לאין ארוך. והשלח עגלה מיוחדת לאביה לברית מילה את אחי אשתו, הרב מיתם שפיל הנ"ל, כיבד אותו במצוות פריאה. כי את הרב העיר, מר הדעת רב אהרון, הוא כרח לכבד במצוות סנדק. ואת מורן ומוארנת כיבד במצוות חיתוך, שהיה אומן גדול בזה. ואת גיסו, הרב מיתם שפיל, כיבד במצוות פריאה. ובעת המילה עמד איש אחד, ושמו אבריימל פייס.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 ויחרא פה <הפו> ויבז בעיניו לשלוח יד ולנקום באיש אברהם אל לבדו, כי יגידו לו שהוא מאגודת המקורבים של אמורנו מארנת, ויבקש לשלוח יד ולהזיק למורנו מארנת בעצמו בחינם על לא דבר. וכאשר ארכו הימים והגיע זמן שידוכין לבתו, עשה שידוך עם בת האדמו"ר, מרת אדיל, ויקח את בנה הרב אברהם דב לחתן לה. וכאשר הגיע זמן נישואיהם, בהיותם ערך ארבע עשרה שנה כמנהג השנים הקודמים, הזמין המחותן משה הנעל עוד הפעם את גיסו הרב מטעם שפיל עם זוגתו שיבואו לברסלב למועד הנישואין. ובהיותם על הנישואין, מחמת שהיה להם שנאה בחינם מכבר על מורנו מוענת כנעל, פערו פיהם לבלי חוק ויחרפו את מוענת לפני אנשיו. ואשת הרב הנעל פערה פיה כל כך בחירוף וגידוף עד שגרמה לעצמה הכאה מאחד מהנש, עד שעל ידי זה נטרם ריבה גדולה. ומיום ליום חשב הרב מתם שפיל מחשבות להסית את אחותו אלקה הנעל, ובנה ובתה שיהיו שונאים למוענת. ויעוררם שהם יסיתו ויפתו את האיש משה הנעל בעצמו, שגם הוא יתהפך לשונא לרודף את מוענת. והנה נודע מדברי האדמו"ר בספר חיי מוער"ן ששיבח את מוענת בגודל הענווה שנמצא בו, ועל כן לא רצה בשום אופן להיקרא בשם רבי. אך היראים והשלמים ממקורבי האדמו"ר לא הביטו כלל על ענוותו ושפלותו בעיני עצמו, שאינו חפץ להיקרא בשם רבי, וקרבו עצמם למורנת למען לעורר את לבבם לעבודת השם. אבל האנשים הפשוטים שהיו בברסלב, ומהם האיש משה הנ"ל, שנעשה גיסו של הרב מטמשפיל, שהיה מחסידי הרב מסווארן, וגם אבריימל פייס, אף שגם הם היו רגילים להיכנס למורנת ולהחזיקו בפרנסתו, עם כל זה נטו לנסוע לארם מסווארן. והוא לא הסתפק עצמו בהם. ואדרבא, חרה הפועל שארית הפליטה שנתקרבו למעונת. והנה מעונת ברוב תבערות לבבו לעבודת הבורא ברח, היה רגיל לדבר הרבה מאוד עם מקורביו בריאת השם, דברים מן הלב הנכנסים ללב השומעים. עד שבשנת תקצג נתקבצו על חג השבועות למעונת אנשים רבים, ערך שמונים אנשים, חוץ ממה שנתקבצו אליו מאנשי העיר.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 אני יודע שאצלכם העיקר בית המדרש שבאומן. וכל תשובתו הזאת הייתה רק על ידי הסתות מזוגתו ובתו כנ"ל להרחיקו ממעונת. וכל זאת היה ביום א' דסליחות הנ"ל. <coughs> ואחר כך כשחזר משה לביתו וסיפר גם לזוגתו את חלומו הנ"ל ואת דברי מוענת, שציווה בעצתו לכתוב צוואה, ושייתן גם אליו קצת מעות לצורך בית המדרש שבאומן, אז השיבה לו זוגתו בלשון תמיהה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 ובבואם לאומן סיפרו והודיעו למעונת אשר בבית משה נתעורר שנאה גדולה בגלל דבריו שדיבר עמו. ואף על פי כן עדיין היה משה מלא חרטות על התרחקותו ממעונת. וביום א' של סוכות כשהתפלל מעונת בביתו עם עניין מאנשיו נכנס האיש משה גם כן לבית מעונת. הוא בא לשם בעת שעמד מעונת באמצע תפילתו ולא רצה להפסיקו וחזר מיד לביתו. ואחר התפילה כשנודע למעונת מזה הקפיד על אנשיו, מדוע לא ביקשו את משה שימתין עד אחר התפילה. וביום השני חזר ובא באמצע התפילה של מוענת. ואז אמרו לו אנשי מוענת בשמו שהוא מבקש אותו להמתין עד אחר התפילה. ואז נכנס עם מוענת לתוך סוכתו, וציווה מוענת להוציא כל איש מעליו. אבל אבי ז"ל, הרב נחמן מטולשין, עלה למקום שהיה סמוך לסכח כדי לשמוע את דבריהם. וישמע ששאל אותו מוענת,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 כהנה וכהנה דיבר עמו דברים המתיישבים על הלב, עד שהתשיב לו משה הנעל, אם כן, הלא אני מפייס אתכם. והשיב לו מוארנת, אני מוחל לך. אחר כך אמר משה למוארנת, מאחר שנטווח השלום בינינו, אשלח לכם יין צרפתי שיש אצלי. והשיב לו מוארנת, טוב הדבר, כי אני מקולקל במעי. כי בכל אלו השנים כבר היה למוארנת חול עם מעיים שנפטר מזה אחר כך.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 ובעל המלון שמע את דבריו, ואחר כך בא למלון הזה גם ההרל השליח בעצמו. וישאלהו בעל המלון מי שולח אחריו לאן אתה הולך, ויספר לו שנשלח מברסלב לרב מסווארן. ויאמר לו בעל המלון שאין לו עוד מה ללכת לשם כי כבר נתקלקל במעוות אשר לא אוכל לתקן. ואחר כך ביום א' דחול המועד נסע בעל המלון לברסלב, ויספר שם את כל המאורע הנ"ל ונתפרסם הדבר בכל העיר. אחר כך, כשהגיע זמן המנחה, היה הסיבה על ידי איש אחד שנקרא בשם שלמה ראובן זלטיס, שהוא היה רחוק לגמרי ממעונת. רק אף על פי כן היה דרכו להתפלל בבית המדרש מאנשי מעונת, שנקרא בשם בית המדרש החדש, כי הוא היה עם כואבי הרב בשמואל אייזיק, שהיה גם כן מתלמידי האדמו"ר. ואף על פי כן היה לו מחלוקת קצת עם מעונת, והמחלוקת הזאת נסתבבה על ידי שלמה ראובן זלטיס הנ"ל. ומוארנת אמר עליו שלא נמחל לו אפילו בעלמא דעתם. ונתקיים בעבירה גוררת עבירה, כי נסתבב על ידו גם המחלוקת הזאת מהרע מסווארן. והסיבה הייתה כי זה האיש שלמה ראובן זלטיס, היה רגיל לדבר דברי צחות, ווטלח, בדיחות. ובעת שהתפלל תפילת המנחה כשהגיעה להמילות תנועה בנן פיתומה קטורת, הוטבו בעיניו לדברי צחות כפי המאורע הנ"ל, מנשיכת הראל את הפיתה מהאתרוג. ויעמיד עצמו אצל חלון הבית המדרש, שהבאים מהשוק להתפלל בבית המדרש הישן, עוברים אצל חלון הבית מדרש החדש הנ"ל, וידפוק להם שלמה הנ"ל בחלון, ויקרא לפניהם בקול תן רבנן פיטום, כדי להתגרות עמהם. ואנשי מוארנת לא היו אז בבית המדרש שימחו בידו, והוא עשה זאת מדעת עצמו, ואיחר להם מאוד, כי לא די שהיה להם איסורים מהמאורע הנ"ל, עוד זה האיש שלמה מתגרה עמהם. ובאמת היו צריכים אנשי הרב מסברן להבין שאנשי מוענת אין חייבים כלל בזה ההתגאות, כי האיש שלמה לא ענה לא היה מאגודתם כלל. אבל מחמת שגם בלא זה ביקשו עלילות על לפרוס וכולי, והיו שונאים למוענת, נתקיים בהם כמו שאמר השם מטבח, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות. ויעמיד עצמו ברוך דיין בבית המדרש הישן, והמציא סברה מליבו, ואמר לכל אנשי בית המדרש, אשר בפקודת מוהאנת נשלח הערל לנשוך הפיתם מהאתרוג. גם נשא תכף בכוונה לרב מסווארן, והחליט לו את הדבר הזה לאמת גמור. וכבר אמרו חז"ל ברית כרותה ללשון הרע, עד שגם דוד וכו'. וימלא הרב מסווארן חמה וקצף גדול על מוהארנת ועל אנשיו, ממש לעקור אותו מן העולם ואת כל אנשיו, בחינם על לא דבר. ומוארנת בשומע את כל השקר והעלילה שהעליל עליו ברוך דיין להבעיר מחלוקת כאשר נספר לכמן קילל אותו שיהיה נעקר זכרו מן העולם וכן היה אף על פי שהיה לברוך דיין הנ"ל באותו העת בנים ובני בנים סוף כל סוף אחר פטירת מוארנת כמה שנים נעקרו מן העולם ולא נשאר ממנו זכר ושם כלל וכלל וגם ברוך דיין בעצמו נתקצרו ימיו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 עד שלולי מה שנזדרזו אנש להביא אנשי חייל שקוראים לחיילים להשקיט את המריבה, היו באים מעזי פנים הנעל על ידי הקאות שהיכו את הנש להריגה ממש. ומוארנת הקפיד מאוד על אנשיו שלא שמעו בקולו ויצאו לריב עמהם, עד שהוכרחו לעצה הזאת שלא יהרגו אותם חס ושלום. וקיצרתי קצת כי קשה לפרט כל דבר בכתב. שהראש שלהם הלך אל רבי נתן ואמר לו מוסר שהלך עם הרב הנעל.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 להיות יוצאים ונכנסים בבית משה הנעל, אם לא בהתלבשותם בלבוש החסידות. ונהדי זה באו בכל פעם לבית משה הנעל. והם הרבו לדבר שם דיבה ולשון הרע ושקרים מוכזבים על מוענת, בכדי להעביר שנאה בלב משה על מוענת. גם הביאו את דיבתם רע בכל פעם לארע מסווארן, והוא קיבל על לשון הרע שלהם. עד שהתיר גם להעליל עליו לפני שרי העיר ולמוסרו במסירות קשות.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 ומי מהאנשי בעיר ברסלב שלא לתפסם. ויקחו האנשי חיל את האנשים שבאו מעיירות אחרות והליכו אותם לתפיסה. ואת מאורנת בעצמו לא לקחו אותו אז לתפיסה, כי דימו בנפשם שבוודאי לא יברח, ועל כן הניחו ולא תפסו. והנה במוצאי שבת קודש כשהלכו האנשי חיל מבית מאורנת, נכנסו עוד הפעם אנשי עיר ברסלב למואנת, ומצאו אותו יושב בדבקות נפלאה על השם ידבח.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 וכן נסו ויקחו משם כל כתבי תואתו. רק נשכח מהם תיבה קטנה במקום מוצנה, שהיה שם גם כן קצת כתבים, ונלקחו אחר כך ליד הגויים. ותכף אחר שבת מיהר מוענת לברוח מביתו, ויברח תחילה לכפר הסמוך, לעיר שישב שם אחד מאנשיו, ונתעכב שם בערך יום או יומיים, וחשב אולי אף על פי כנשקוט הרעש, ויהיה ביכולתו לשוב לביתו.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 ואם שנתיירא מאימת מלכות, נסכם בלב הרב מסווארן להכין על זה שוחד, אפילו עד מאה אלף רובל כסף ויותר. ויאמר לחסידיו שהיו אשרים גדולים, והיה להם מסחר קנטר, על כמה וכמה רבבות אלפים רובל כסף, וישאל אותם בדברי צרכות, כמה מוכנים אתם ליתן לי על הברסלבר? והשיבו לו עד חצי הקנטר, כי היו מקושרים מאוד בכוזב חסידותם עם הרב הנ"ל.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 אין עוד להאריך בזה. גם בתחילת החורף הנ"ל, עוד קודם שכתב הרמי סברן את הנעל, הקד הרב מסברן את ההיגרות הנ"ל, פקד הרב הנ"ל אנשיו שהוא יורדים לחייו של מוהרנת לקפח פרנסתו. כי בעיתים שקודם המחלוקת היה הרבה אנשים בבית המדרש החדש, שהיו מספיקים את מוהרנת בפרנסתו מחמת אהבה גדולה שאהבו אותו מאוד. יען שהרבה לעורר את לבבם לעבודת השם ידבח, ולכוונת הלב בעת התפילה.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 וגם אחרי שעזר השם ידבח למוהרנט והניח לו מכל אויביו מסביב על ידי פקודתם. ובתוקף מצוקת מוהרנט ז"ל בפרנסתו, אז על ידי הרב הנ"ל, אף על פי כן סיבב השם ידבח שנמצא איש אחד, רבי יצחק מכפר שרוויץ, שנתקלה עוד לפני כמה שנים למוהרנט ולשאר אנשי ז"ל, על ידי האיש משה חינקס הנ"ל בעצמו, כי הוא היה ממשפחתו, ויושב איתו במסחר הרי חיים שנמצא בכפר הנ"ל הסמוך לברסלב.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 אך היה שם גביר אחד ששמו רבי אוזנר, שניצל בזכותו, כי אמר למתנגדים אשר רבי יצחק אינו חסיד כלל, ומה שנוסע למארנת הוא הכריח מכוח כיבוד אב, ועל ידי זה ניצל מהם. אך אחר כך שעבר כל החורף והקיץ, והגיע ימי ראש השנה לאומן, נסתתמו טענותיו של הגביר הנ"ל. אבל מחמת שאז כבר עבר פחד ההקאות כנזכר לקמן, ניצל על ידי זה.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 והיה שם עד קודם פסח. גם מה שמובא בספר העלים לתרופה בה בשנת תקצ"ז מהעיר לדזין, שנסתכם שם מוהרנת בסיבת האבנים אשר כלאו וזרקו על בית האכסניה שלו, זה היה מחמת המכתבים שנשלחו מהרב הנ"ל. וטפליק היה צד גדולה מאנשי מוהרנת ז"ל, עד שגם חסידי סבראן הוכרחו קצת לשתוק. ועתה נשוב לדבר מאל ברסלב.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 שהסמ"ם בעצמו חגר מותניו להילחם עיין שם, נתחדשו רעזי פנים לייסר למאורנת ולאנשיו ביסורים שונים, כמובן בספר מכתבי מאורנת במכתב. מהגביית עדות אשר אנשי בליעל הנעל שהסמ"ם התלבש עצמו בהם, ונתקראו בשם חסידים ולבשו עצמם בלבוש החסידות ובפעות ארוכות, העידו לפני הרב מסברן